Univers Poetic Versuri de Rodian Dregoi Lectura Alexei Revenco Înregistrare din anul 2019 Scrisoare către Dimitrie Stelaru De mii de ani nu ți-am mai scris, Dumitre Cenușa dintre noi a dat în floare Îți scriu acum Și știu că o să mă ierți. Sunt străbătut de o rană călătoare de când te-ai dus M-am înnoptat și aud cum te caută planetele pe care ai trăit Acum e primăvară, vin mugurii pe jos spre satele pe care le-ai iubit Să-l în casa în care te aștept S-a și vinul, strigându-te duios, mi așa de frig de parcă tot aș sta lângă un foc Cu flăcările în jos și umbra mea e learcă de sudoare. Spre pare de ta alerg pe-un drum beteag, Aș vrea să deschid ușa, dar nu mai pot să intru. O namelă de greier s-a așezat în prag. Ninge peste un trup în care nu e nimeni de seară ninge, abundent peste un trup în care nu e nimeni Se aude cum gândurile clatenă vântul Doar părul tău încă verde adie prin arbori. De nicăieri vin păsări fără trup eu, un mormânt albastru, în mine aș purta. Și-am spus mereu că tu ești între ieri și între mâine un nod. Eu scriu cu sângele unei păsări încă necunoscute, apoi privesc pe fereastră cum un copil desenează o viață ureașă pe ziduri. Acum sunt singur cu clipa înțepenită în perete. Poate o să adorm și tăcerea va putea să înceapă. Cineva măsoară lumina din mine. Încă o dată părul tău lung răvășește orașul. Stau aici și ascult cum, dinspre pădure, Vin femei. De recoare scrisurile mele numai singurătatele mai citește. Până la mine drumul e lung. Prin câmpie, de la o parte greierii și treci. Va fi seară călare pe un fluturi, voi ajunge acasă și îmi voi dezlipi drumurile de pe picioare. Undeva o mireasă e furată de fluturi, Cineva măsoară lumină din mine. O mamă, cu nervi albenit de așteptare, își leagă ne mai departe fetiorul într-un gând al ei. Cred că mâine îmi voi acoperi casa cu aripi de fluture. Tata mi-a lăsat moștenire o zi gândito. Tu vei fi. Ai plecat lăsându-mi o lacrimă mai lungă decât toți anii pe care i-am trăit împreună. Căldura mâinilor tale mi-ar fi fost de ajuns să topesc celor mai neprasnice ieri. Când voi muri, tu vei fi atât de departe încât nu vei afla. Vei continua să-mi trimiți scrisori La care, desigur, nu vei primi răspuns niciodată Mă vei blestema Și vei continua să trăiești mai departe Viața mea ca o cățea credincioasă Oprește-te! Mi se strigă în toate limbile pământului, Dar eu nu mă opresc nici o clipă. Am acasă un poem care plânge și mă așteaptă, Dar tu nu mai ai casă, dar tu nimic nu mai ai, Numai numele ți-a mai rămas. Îmi ascund numele sub cămașa mea zdrențuită Și alerg mai departe și după mine... Viața mea ca o cățea credincioasă. Ca o lumină de sculță. Tatăl meu a murit înainte ca eu să mă nasc. În fiecare noapte visez un țăran, Tânăr, care vine spre mine ca o lumină desculță. Nici acum n-am aflat cine e. De fiecare dată mă trezesc înainte ca el să ajungă la mine. Iubita mea îmi ține sângele în brațe și plânge. Iarăși m-am întors acasă, rănit. Iubita mea îmi ține sângele în brațe și plânge în timp ce îmi șoptește că ar vrea să fie gaura din pieptul dușmanului meu. De când Iisus a fost crucificat, mama mea Maria umblă printr-o lacrimă bătută în cuie. Aș noaptea am visat că ea a venit pe la mine. Dimineața am găsit ușa deschisă. IARBA Doar iarba ce mă acoperă este puțin prea tristă. În rest, totul e bine. Singurătatea mă roade ca un bocang de soldat. Întuneric pe străzi, Întuneric, în case. Doar în gura poetului este lumina În această seară ploioasă de toamnă. Singurătatea mă roade ca un bocac de soldat Și nici nu mai știu ce gust are pâinea Mâncată împreună cu tine. Acum știu Ultima dată când am mers la vânătoare Cerbii s-au donat în jurul meu Și au râs Nu știam că țin în mâini o pușcă ruginită de milă Acum știu că nu voi termina niciodată poemul acesta Și mi-e tare milă de el El însă nu știe Și se bucură ca un copil Mi-ar trebui încă o viață să pot scrie totul Despre frumusețea acestei vieți În spatele meu moartea râde în hohote O să fie dor de această viață Dar nimeni nu va putea să mă scoată din moarte Sub piele înfoșnesc dureros manuscrisele. adievându vântul. Se aude cum sub piele înfoșnesc dureros manuscrisele. Cândva aveam un perete și îl iubeam. Noapte de noapte desenam fluturi pe el. Dimineața fluturii se trezeau și începeau să zboare. Femeia mea a murit de aproape doi ani dar cafeaua ei încă burește pe masă. De atunci în carnea mea este numai întuneric și frig și nicăieri nici o ușă deschisă. Ați ascultat versuri de Rodian Drăgoi în lectura lui Alexei Revenco, regia Angela Titioi Dragan, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2019.